поза ним, і не сміє його діткнутися, бо на руках у нього під його лише опікою живе істота, на якій зосередились усі Іванові помисли. Маленький орестик переважив на шальці батьківської любові і тривог усі вартості нинішнього світу. Чутки безнастанно долунювали до плебанії отця Пекарського і спершу вражали своєю неймовірністю, пригнічували страхом, та згодом сприймалися вже як неминучість, якої нікому не дано обійти. І повідомлення про те, що в Меденечах, Дублянах, Підбужі, Поморянах ще десь, а де, хто міг те достеменно знати, згоріли двори, убито дідича, вирізано панські сім'ї, більш надіймали Івана жалем за людьми, а тільки викликали здавлену і до безміри зболену тривогу за синочка, втрата якого дорівнювала б світовому катаклізмові. А Орестикові, звісно, було зовсім байдуже до того, що діється довкола. Він тільки довго не міг зрозуміти, чому понурий татко, який досі, хіба що зрідка, погладжував його. Поголівці, і це були всі батькові пестощі, не випускає тепер його з рук, пригортає, цілує. Батьківська ласка ставала для малого звичною необхідністю, немов повітря, і душчала вона разом з тим, як накочувалися хвилі нових, дедалі тривожніших звісток отець декан Пекарський не дозволив до цієї зятові вертатися в нестанечі. Дорога далека, і не вгадаєш, яке село слід обминути, а може виминаючи якраз потрапиш у пастку на битому шляху. Чей, мовляв, повсюдно про балагулів, які гасають на своїх бричках від села до села, галайкають, людей підбурюють і разом з мужиками нападають на панські маєтки, живих не залишають і править бандою впитий кров'ю височенний гевал. Стоїть він увесь зріс на сидінні, роздирає водилами кінські морди і з диким криком вривається в село, а тоді щиняється содом. Мужва з сокирами біжить до двору і мстить за панщину. Ваглевич здогадується, хто той ватажок балагулів. Йому стає ще страшніше, і він міцно пригортає до себе дитину. У Львові тихо, заспокоює родину отець-декан. Він їздить до Миколаєва на пошту і отримує газети. Поки що тихо. Лише з усіх усюд збігається до міста панство і ховається в найубогіших закамарках. А за сяном мазури вирізають своїх панів. Дні минають у тривогах. Хоч у Друговищі, захищеному військовою залогою, спокійно. Але чому військо не розправляється з бандою? А може в такий спосіб влада бореться з польським рокошем? Амалія тримається мужньо. Вона не має права втрачати рівновагу, коли чоловіка розчавила тривога. А втім, вона впевнена, що Орестик має надійний захист і кривди йому ніякої не станеться, поки живий Іван. Надходить весна. Тривожні чутки пригасають, світ стихає і читає з газети отець Пекарський повідомлення, яке заспокоює його сім'ю. У Кракові повстанці розгромлені, поводир рокошу Едвард Дембовський вбитий. Вільне місто прилучено до цісарської корони. У Львові повішено Теофіла Весньовського. Сираковський засуджений на десять літ каторги висланий до теролю в тюрму Ковштайн. «А що за Нелею?» – намить спалахує у Вагелевича тривога і тут же потахає. Іван зрештою відчуває полегшу, і маленький Орестик, звиклий до надмірної батькової ласки, дивується, що татко все менше з ним забавляється і водно проситься до нього на руки. Іван бціловує синочка і відсилає до мами. Від перенапруження Вагедевич западає в депресію. Спокій, який щораз то більше врівноважує його родину, для нього самого перемінюється в нову тривогу, адже так не буває, що ні з того, ні з цього пролилася кров і марно пропала. Адже нічого Завірюха не змінила, панщина не знесена. Але ж бо ні, немарно у такий страшний спосіб відбулося перше пробудження народу не на службі ж збунтованого сусіда, а в себе дома на своїй землі і за свою землю. Це пробудження страшне й темне, але ж народ більше не спить і, можливо, незабаром виступить за свою волю в інший спосіб, і збунтована чернь стане військом на подив собі самому, відчуває, що страх, який завжди супроводжував його крізь життя і заганяв у Слимакову шкаралущу безпеки, нині наче відступає, полишає його. І Іван, видобуваючись стенет депресії, жадає нових потрясінь, які перемінять світ. Адже вони неминучі. Готовність до них вигартовувалася ще в 30-му році. Тодішнє польське повстання розбудило руську інтелігенцію. Бо хіба народилася б Маркіянова ідея, якби русини не пролили своєї крові в корпусі Дверницького? Тож куди може нині подітися енергія тієї ідеї? Мусить вона перемінитися в чин? На світі нічого не пропадає. І збудилася в душі Вагелевича тиха вдячність долі за те, що звела його з польським рісоджементу, якого він не сприйняв і втік від нього. Проте завжди тому ж Цинікові, Юзефові Борковському, а ще більше Владиславові Сироковському, старому конспіраторові, він пізнав, що таке революційна жага. А чи Шашкевич підняв би так високо прапор руської ідеї, якби не Гощинський? І що ж то за така закономірність, що наука поляків повернулася нині супроти них самих? Та мене час, і дві протестантські сили однаково